János első You Tudjátok azt, hogy Isten azért teremtette az embereket, hogy ezen a földön éljenek? With hogy itt van a gravitáció. Air, a levegő vesz minket körül. Itt It van számunkra a világban minden, amire szükségünk van testileg, hogy túléljük ezt az életet. Go, um, sea, De hogyha szeretnél a tenger mélyére lesüljedni, hogyha szeretnél a tenger mélyére lesüllyedni, right, akkor szükséged lenne arra, hogy a te kis világodat magaddal vigyed. You scuba gear, akkor fölvennéd a buvárfelszereléset, vagy egy tenger alatt járóba Egy oxigén palackot vinnél magaddal. A tiszta vizet vinnél magaddal. Ételt. A világodat Magaddal kéne vinned erre to Mars, Hogyha a Marsra szeretné a whole lot more Akkor még több kéne magaddal vinned. Being closer to the sun without an atmosphere the, probably, the sun's ray would probably burn you. Mivel a, ez a bolygó közelebb van a naphoz, mint ami Földünk, és nincs is légköre, ezért ha nem védekeznél, a, a nap egyszerűen csak fölperzselne. You would need, uh, you'd need some sort of Szükséged lenne védelemre. Hasonlóképpen mi keresztények, a ami új életünk. Our spiritual life, a spiritual lelki életünk. For different place, arra lett teremtve hogy egy másik helyen éljünk. Glory, truth, az igazságban és a dicsőségben. Isten igazságában. And we find still in this body, és azon találjuk magunkat, hogy bele vagyunk kényszerítve a testünkbe, és ezen a világon kényszerülünk élni. And, uh, our, our need some protection, some protection. És a szellemünknek szüksége van arra, hogy valami fajta védelmet kapjon. Thrive in this world. szellemi értelemben Isten nem úgy teremtett minket hogy ezen a világon boldoguljunk And that's what John's tell us today, és erről fog nekünk János ma beszélni that we shouldn't love the world. hogy ne szeressük a világot ugye emlékeztek arra hogy János Jézus egy tanítványa volt Jesus's kid brother. Jézusnak a kisötse uh, ő nagyon szerette Jézust. És tudta, hogy Jézus is nagyon szereti őt. Close relationship. Nagyon közeli kapcsolatban And álltak. John writes this book he wants us to have a relationship with Jesus. És János azért írja ezt he, a levelet, hogy ő, nekünk kapcsolatunk lehessen Jézussal. Közösségben legyünk az Atyával Jézuson keresztül. És nagyon oda kell figyelnünk arra, amit ő mond. Ma csak három verset fogunk megnézni. A very Ez egy nagyon erős parancsolat. Hogyha engedelmeskedni szeretnénk ennek a parancsnak, akkor nagyon őszintének kell lennünk önmagunkkal. And these, uh, this command is found in chapter 2 verses 15 16 and 17. Ez a parancsolat a második résznek a 15 16 17. versében található. Ne do a világot se azt, ami a világban van. very concerned about love. János nagyon ő, érdekli a, a szeretet. A lot. Nagyon sokat beszél erről. Múlt héten ugye arról a parancsolatról beszéltünk, hogy szeretnünk kell a testvéreinket, szeretnünk kell egymást. John is the one that writes, God is love. János az, aki leírta, hogy Isten a szeretet. But there's a kind of love that's not godly. Van olyan szeretet is, ami nem Isten től való. This a kind of love that God hates. Van olyan szeretet vagy szerelem is, amit Isten gyűlöl. And that's the love of the world. És ez pedig a világ szeretete. A say, oh, really just love, love, yeah, Sok ember fun. nagyon lazán kezeli ezt a fogalmat, hogy hát csak szeressél mindegy, hogy mit vagy, két csak a szeretet a fontos. Faith in, faith. Hasonlóképpen bánnak ezzel a fogalommal, mint a hittel, hogy hát mindegy, hogy miben hiszel, vagy kiben hiszel, csak higgyél valamiben. But John Strongly here, do not love the world, de jános itt nagyon erős nyelvezetet használ amikor azt mondja hogy ne szeressétek a világot or the things in the world. Se azt, ami a világban van And then here's the kicker right here. It says, És then akkor itt van a, a pláne a következő mondatban the world, the ha valaki szereti a világot abban nincs meg az atya szeretete ez úgy tűnik, hogy egy nagyon fekete fehér fogalom. can't Nem, szerethetem egyszerre az atyát és egy kicsit úgy a világot is. Azt mondja János, hogy ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Why Miért? shouldn't we love the world? Miért ne szeressük mi a világot? Négy okay. okot fogok nektek erre mondani. First of all, because of what the world is. Az egyik az az, hogy, hogy milyen a világ. Használhatnám használat nem ezt a verset arra, hogy a bibliával jól fejbe vagdossalak meneteket. I you know and tell you that wearing makeup or I don't know, és elmondhatnám nektek, hogy mondjuk, hogy egy nő sminkeli magát, vagy bármennyi alkoholt fogyaszt valaki, vagy, vagy elszív egy cigarettát, ez, ez a világtól való, és ezt nem szabad csinálni. And we've, I think we've all heard like that. És azt gondolom, hogy mindannyian hallottunk hasonló prédikációkat. That's Don't do it. Ez világiasság, ne csináld! This verse has been used to all sorts of És ezt a verset már sokszor használták arra, hogy rengetegféle dolgot megtagadjanak. I remember, uh, the I grew up in. Emlékszem, hogy az én gyülekezetem, ahol felnőttem. It's just a simple, good ez, egy, ez egy nagyon jó kis egyszerű vidéki gyülekezet. Very conservative. Nagyon konzervatív. And I had been a for years. És én már később, ugye két éve a misszióban voltam. Én már körbeutaztam a világot missionáriusként. És el tudjátok képzelni, fiatalemberként nagyon büszke voltam erre. And after I had come home, és két év után hazatértem. A és év után A kezembe kezemben nyomta a gyülekezett misszionárius kézikönyvét, és nem is tudtam, hogy létezik ilyen. És I elolvastam egy olyan mondatot, ami nagyon feldühített. Was Azért dühített feligazán, mert tele voltam büszkeségem. Uh, but the sentence in it of itself is maga a mondat úgy gondolom, hogy nem igaz, és nem szabad ebben hinni. Azt írta ez a, ez a kézikönyv, hogy a mi missionáriusaink el kell, hogy válasszák magukat a világtól, mindenfajta formában. So so Oké, okay, eddig rendben van. János is ezt mondja, ne szeressétek a világot. And then it said such as... És akkor jött a felsorolás, hogy például, And, and among all the things listed were, és különböző dolgokat sorolt fel ez a kézikönyv és ez is köztük volt were, um, például, például gitár az nem no, volt ott <laughs> köszönjük, az nem volt ott de a mozi, igen yeah, the, tehát a moziba járás az, az ott volt uh, tánc uh, alkohol thinking thinking. This is worldly this is the definition of worldliness. Úgykora gondoltam, hogy ez ez a világiasság, ez a definíciója. I'm not so sure about that. Nem vagyok annyira biztos abban. I had some conversations with my pastor. és volt némi beszélgetésem a lelkipásztorommal. I'm sure I was right. Biztos, hogy nekem volt igazam. I'm also sure that I, I didn't have those conversation in love. Az is biztos, hogy nem szeretetben folytak ezek a beszélgetések. But but we didn't I, I don't want to stand here and denounce én nem azért állok itt, okay? hogy így megtagadjak dolgokat. Szerintem János nem erről beszél. Nem azt mondja, ha keresztény vagy, nem menj moziba, mert nincs meg benned az atya szeretete. Ne csárdásozzél. The Mert nincs meg benned az atya szeretete. Right? It's, it's probably not what he's saying. Szerintem nem erre gondol itt. So we want to try to understand what, what the world is. Tehát szeretnénk megérteni, hogy mit ért az alatt, hogy a világ. In the Bible the the word world is used um, to describe three things. Generally Általában a világ szót háromféle dolog kifejezésére használják úgy nagyjából. Az egyik a természeti világ, amit Isten teremtett. And uh, but I think John's command is not to not love the world that God created. It nem arról van már szó, hogy ne szeressük Isten teremtett világát. He created it for our enjoyment. Hisentasta mi életvezetünkre alkotta az Úr. And for our provision. És arra, hogy uh, gondoskodjon rólunk. And so there's nothing wrong with seeing a sunset from the top of Urek Hedge. Tát semmi gondozza ha fölmész az Ürekhejt tetejére, hogy megnéz egy naplementét. After a stormy Stormy day. Egy uh, viharos nap után. The full of colors. Tele van az ég színekkel. Maybe there's a rainbow. Lehet, ott látszik szivárvány. Right? It's, it's not wrong to say, wow. Nem rossz ha yeah. az ember így okay. rácsodálkozik, hogy ez milyen gyönyörű. Itt nem erről beszéljön. the, second way the, world, uh, the word world is used is to describe humanity. A második értelemben használatos kifejezésre, hogy világ, az az emberiség. De azt is tudjuk, hogy a Biblia tele van olyan parancsokkal, hogy szeressük az embereket. Igazán abban a mondatban is, hogy Isten annyira szerette a világot, ugye itt is az emberiségre utal. Hogy az egyszülött fiát adta. De van egy harmadik jelentés ennek a szónak, hogy világ. És ez a világi filozófiákkal kapcsolatos. In John 15, you read that Jesus says, the world hates me. A János 15-ben azt olvashatjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy a világ gyűlöl engem. Tehát ki gyűlölte Jézust? Well, it was kind of the religious leaders. vezetők. hated Gúnyolták őt, mérgesek voltak rá, ellenségesek voltak vele. But the non-Jewish world also hated Jesus. Mainly with indifference. de a nem zsidó emberek közül is sokan gyűlölték Jézust, főleg így közömbösségből. You know, like Pontius Pilate. Például Pontius Pilátus. Oké, okay, én ebben nem akarok belekeveredni ebbe a dologba. Meg a kezemet és. Uh, he looks to me, but I'm, I'm not gonna... Szerintem ártatlan, de én mosom a én ebben nem akarok belekeveredni. És ez a világ volt az, akik gyűlölték Jézust. They, he, they Jesus he was constantly the philosophy. És azért gyűlölték őt, mert ő folyamatos kihívásokat intézett a világ filozófiái felé. A világ filozófiái felé, akik azt mondták, azok az emberek, hogy ennyi ez az egész, amit látsz. És kapd meg belőle, amit tudsz. És így áll, egyél, és legyél boldog. The one who finishes life with the most toys wins. És aki a legtöbb játékkal fejezi be az életét, akinek a legtöbbje van, az anyártes. You know the in the in the religious world the the person who dies with the most authority, the most books, he he's the one who wins. És a vallási világban pedig az, akinek a legtöbb tekintéye van vagy a legtöbb könyve van, az a nyertes. Az a rabbi, akinek a legtöbb követője van, az a nyertes. És Jézus folyamatos támadásokat intézett ezek a filozófiák ellen. És erre a világra mondja János azt, hogy ne szeressük. Nem szabad szeretnünk ezeket a filozófiákat, that attitude. ezt a hozzáállást. Tudjátok, miről beszélek, nem? Csak kapcsold be a tévét. Nézd meg egy pár reklámot, mondjuk. És azonnal elkezded rosszul érezni magad az életeddel kapcsolatban. Fú, már évek óta nem vásároltam magamnak új ruhát. Az én kocsim már 12 éves, talán újat kéne vásárolnom. És átnézel a kerítésen a szomszédok kertjében. Fú, oh, they're they're adding szobájuk készül éppen. They have a swimming pool. És medencéjük is van. I, I Nekem is kell egy. And we with our Folyamatosan hasonlítgatjuk magunkat a szomszédainkhoz. That's the world's philosophy. Ez a világ filozófiája. Azt mondja a világ filozófiája, hogy te nem vagy elég. Neked nincs Neked nincs eleged. Unless <laughs> nincs elég tulajdonod akkor, ha csak nincs több mint amennyi a szomszédodnak van. Says, És azt mondja János, hogy nem szerethetjük azt, ami gyűlölte Jézust. That that Ez az a gyűlölet, ami Jézust a keresztre szegezte. A világ nem akarta az üzenetét meghallani. Just go away. Csak menj el, nem akarom hallani, hogy mit mondasz. If, um, if somebody uh, killed my wife, my lovely wife. Ha valaki megölne engem, tehát a feleségemet. And then you saw me hanging out with the assassin. És akkor látnád, hogy ott a gyilkossal lógok utána. You know, often meeting, meeting them down at the bar for a drink. vele kocsmázni, You know, laughing, Nevetgélek. Watching football games. Együtt nézzük a foci meccseket. Akkor gondolnátok, hogy én benne voltam ebben a gyilkosságban, nem? I hired him or something, right? Fölbéreltem egy bérdilkost, hogy megölje a feleségemet. Hm. Furcsa lenne. Furcsa lenne, barátkoznod egy olyan emberrel, aki megölte a legjobb barátodat, nem? És meg kell értenünk azt, hogy a világ gyűlölte Jézust. And the world hates us because of Jesus. És a világ gyűlöl minket azért, mert ők gyűlölik Jézust. John gives us three of the world's devices. How, how does the world influence us? János itt három dolgot hoz arra példaként, hogy hogyan befolyásol minket a világ. Verse 16. os verzben. For all that is in the world. Mert mindaz, ami a világban van. The desires of the flesh. A testkívánsága. The first thing, the desires of our flesh. Az első a testkívánság. This has to with satisfying our flesh. In ways. És ez arról szól, hogy mi a testünk kívánságait uh, istentelen módon töltjük be és minél idősebb leszek, annál inkább küszködöm ezzel. In just simple, small ways. Csak uh, kis egyszerű dolgokat And, uh, gondoljatok erre. I, I realized this week that I've become a bit of a gourmand, you know, when it comes to certain things, like food. Uh -huh. Tehát egy kicsit olyan, nem tudom, válogatós lettem, mint például az ételeket uh, illetően. You know, right? Nem szeretnék csak bármilyen felvágottot megeddi? You know, I, I want to eat like salami. Szálam kedvelem a leginkább. Yeah, Timmy does too. <laughs> a Timmy is egyet velem. Right. you know, I don't want to drink just um, just any coffee. Nem szeretnék, csak olyan bármilyen kávét meginni. And if you've had any conversation with me, you know that. I have coffee. És hogyha már beszélgettél velem, akkor tudod, hogy van egy kis gyengeségem a kávét illetően. 15-20 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem kávét inni. I Akkor arra az határoztam el, hogy rossz kávét már pedig én nem iszom. And arra gondoltam, hogy így fogom a világnak megmutatni, hogy én nem vagyok függő. Um, would you like a coffee? Oh, but all I have És hogyha valaki az elmegyek látogatóba, és felajánl nekem egy csésze kávét, de csak Nescaféja ja van. És ez már megtörtént persze. Akkor azt mondom, hogy köszönöm, nem kérek. látjátok, hát önuralmam van. But maybe it shows it really I want De igazán lehet, hogy ez azt mutatja, hogy én a testi kívánságaimat istentelen módon with, szeretném betölteni. The, the hogy csak a legjobbat adom magamnak. You know, tehát your thirst is a good thing, right? Tehát az, hogy ö, ha szomjasak vagyunk és ezt betöltjük ezt a kívánságot, ez egy jó dolog. But, but drunkenness is a sin. De az, hogy ha valaki részeg, az bűn. Satisfying your weariness with sleep is a good thing, isn't it? Az, hogy valaki nagyon fáradt és utána akkor alszik, az egy jó dolog. But laziness is a sin. De a lustaság, az bűn. Satisfying our sexual desires within the boundaries of marriage is a good thing. Hogyha a szexuális vágyainkat a házasság korlátain belül ö, töltjük be, az egy jó dolog. But is a sin. Viszont a paráznaság az bűn. Hogyha our hunger is good. Hogy éhesek vagyunk és ételt eszünk, az egy jó dolog. The Bible says that is a sin. De a Biblia azt mondja, hogy a mohóság az bűn. And this is a, a, a flesh, a a Testi természetünk sokat akar ezekből a dolgokból és, és arra vágyik, hogy, hogy minél többet kapjon ezekből. And we see that this that és látjuk azt is, hogy ez az első módja annak, hogy hogyan kísértette meg a Sátán Évát. Látta, hogy a gyümölcs az, az jó, az finom. Right? De Isten nagyon sok gyümölcsöt adott nekik, ami finom volt. De rögtön a tiltott gyümölcsöt látta meg. <tos> Hú, that, that looks really good. Hogy az nagyon jól néz ki. I bet, I bet be satisfied, Azt hiszem, hogy azzal tényleg megelégíthetném az éjségemet. A második eszköz a világnak pedig a szemkívánsága. A mi világunk tele van ilyen vizuális ingerekkel. More so than at any other time in history. Úgy gondolom, hogy sokkal inkább mint a történelem bármely más szakaszán. Mikor végigmész az utcán, már nem is jó, hogy a plakátokra nézel. So if they want so the, the, the advertisement, tehát, hogyha a hirdetők tényleg fel akarják hívni a figyelmedet, akkor még nagyobb plakátokat terveznek. They have to it vagy, vagy még színesebbeket. És mindenképpen legyen rajta egy mesztelen nő. And then see És akkor majd észreveszik a férfiak. Was... <laughs> Bocsánat. Women see it too. Jó, oké, okay, a nők is észreveszik. The other day we were in the car. Egyik nap a kocsiban ültünk and uh, we went by one of these billboards it was actually something painted on a car Melinda immediately looked at me and said did you see that? S, uh, Mátra, és hogy I said of course I mean it's hát, like persze, <laughs> I mean, yeah uh, we're in a visual nagyon sok vizuális inger ér minket ebben a világban. Ugye a szemünk vezet az agyunkhoz. A És a világ is így kíván belépni a testünkbe, mm -hmm. a szemünkön keresztül. The És minden dologgal próbál igyekezni, ami jól néz ki. One, um, I, noticed, uh, I noticed that uh, maybe about a year ago, egy évvel ezelőtt vettem ezt észre. Maybe it De talán korábban is történt már, ez nem tudom, hogy a McDonald's-ban úgy van kitéve az étlap, ami, ami tehát nem jól látható helyen. You know, there, there is a full menu somewhere. Tehát valahol van letters. egy teljes étlap, mondjuk kisbetűkkel. But you can't read it from Dehol a sorban, ott, ott nem tudod ezt, a, ezt elolvasni. But what they have are these huge pictures. De ott vannak elötted hatalmas képek. Olyan right? that look really juicy. Olyan hamburgerekről, amik nagyon ízletesen néznek ki. Filled with fresh tomatoes. vannak paradicsommal, salátával. And And so you don't have time you don't really have an opportunity to read the menu and see like what's for sale or what's cheap right nincs időd arra hogy megnézz egy rendes étlapot hogy például mi az ami olcsóbban van but by the time you get up to the line you don't want to read the menu már a kiszolgálóhoz már nem is szeretnéd elolvasni az étlapot mert azt a képet minutes. bámulod már öt perce you've got to have one of those. és nekem az kell looks good mert nagyon jól néz And ki. it doesn't matter that it's probably twice as expensive as any. És nem számít, hogy lehet, hogy kétszer annyiba kerül, mint bármelyik más termék. Say, De azt mondod, hogy adjál nekem egy hatos menüt. A szem kívánsága, tehát a szemünkre szükségünk van. A szem kívánsága, tehát a szemünkre szükségünk van. De a világ arra használja a szemeinket, hogy megragadja a figyelmünket. Turn our heads, hogy elcsavarja a fejünket. És arra, hogy megszabja nekünk, hogy az életben mi a fontos, és mi a nem fontos. Ez volt a második módja annak, ahogy Évát is elcsábította a gonosz. It says in Genesis that she saw the fruit. Azt mondja Mózes első könyve, hogy Éva látta, hogy a, a gyümölcs nagyon kívánatos a szemnek. So there's, there's Eve, she's in the I'm Tehát ott van Éva a kertben és azt gondolja, hogy nagyon éhes. I think that fruit will me. Szerintem az a gyümölcs nagyon kedvem, kedvemre lesz. Get a to it. Wow. Kicsit közelebb megy hozzá. Not only do I think it will satisfy, you, that just looks good. Nem is az, hogy hogy hogy hogy az étvágyamat majd az étvágyomnak ez jó tesz, hanem nagyon jól is néz ki. The third device of the world is the pride of life. A világnak a harmadik eszköze pedig az élettel való kérkedés. This has to do with the boasting of life and the possessions of life. Ez a, a világnak a, a dicsekvése, a világnak a tulajdonaival kapcsolatos. És nagyon sok ilyen hasonló beszélgetésbe keveredünk az életünkben. I went to the Balaton for holiday. Ö, a Balatonon voltam nyaralni. Had a great time. Nagyon jól éreztük magunkat. Well, yeah, well, I went to Croatia. Tényleg? Mi Horvátországban voltunk. Oh, is that good? Oh, jó volt. I, I was there last year. Mert tavaly én is ott voltam. And, and we start boasting. És right? elkezdünk start boasting. Elkezdünk dicsekedni. And the pride, kérkedni. The És ez az élettel való kérkedés. Mert nem elégszünk meg azzal, amink van, ha csak nem több ez a valami annál, mint ami minden, mindenki másnak van. And, uh, Oh, it's so deceiving. Annyira be tud ez minket csapni. És ez mindarról szól, ami a tulajdonunk, vagy amit megtapasztaltunk, vagy amilyen tudásunk van. And kids learn this really quickly. És a gyerekek ezt nagyon hamar meg tudják tanulni. Uh, hey Oliver, did you know blah, blah, blah? Oliver, tudtad ezt, hogy ez is ez? I mean, it could have been something like Really know. Bármit mondhat az ember neki mondjuk kémiával kapcsolatos dolog vagy mindegy. You know Tudod, hogy a, a, a, egy szivárvány úgy keletkezik, hogy a fény megtörik és akkor így különböző színeket látunk. He, he doesn't know that. Persze, hogy ezt nem tudja. But he says, De azt mondja. Jaja Ja ja, igen tudom. Right. I, I, kids ők is mi is hajlamosak vagyunk Hogy, vagy, a ja, persze persze hogy tudom tudom e to to me, nekem nem mondd ezt el mert én tudom Sőt, én mindenről rengeteget tudok you should listen to me többet tudok know te figyelj rá mert én többet tudok nálad. ez az élettel való kérkedés and this is és így ez volt a harmadik módja annak, ahogy Évát megkísértette a gonosz. A Biblia, hogy kívánta ezt a gyümölcsöt, mert azt gondolta, hogy ez bölcsét teszi őt. She it to wise. Kívánta azért, mert bölcs akart válni. To, to Adam and say. Uh, uh, uh, uh, I know more than you. Azt akarta, hogy a gyümölcsöt megéve, nagyon bölcs legyen, és akkor jól kicikizi Ádámot, hogy én sokkal többet tudok, mint te. It, it. Én megettem. So Hú, de jó volt. I've never tasted anything like Soha it. nem ízleltem még ennyire finom életemben. Biztos, hogy Ádám, te is megkóstolhatnád, de biztos a te falatod nem lesz olyan finom, mint az enyém volt. So this is, this is the first why shouldn't we love the world? Téte ez az első dolog miért ne szeressük a világot? Because the world is against Christ. Azért mert a világ Krisztus ellen van. And it's seeking to destroy our lives through through our flesh through our eyes and through és arra igyekszik, hogy elpusztítsa az életünket a testkívánsága, a szemkívánsága és az élettel való kérkedés által. És a második oka annak, amiért nem szabad szeretnünk a világot, is because of who we are. azért, akik vagyunk. Who are you? Ki vagy te? Ti, Isten gyermekei vagytok. Erről beszéltünk egy kicsit múlt héten, hogy Isten fiai és lányai vagyunk. We belong to his family. Az ő családjához tartozunk. Miért szeretnénk valami olyat, ami teljesen ellentétben áll a mi családunkkal? Loving the world will hinder Your fellowship with your father. hogyha szeretjük a világot, az megakadályozza azt, hogy közösségben legyünk az atyával. It's true. Ez igaz. We belong to the father. Mi az atyához tartozunk. It's the greatest treasure that we have. Ez a legnagyobb kincsünk az életben. És hogyha szeretnéd, hogy jól tehát hogy jó legyen ez a kapcsolat. Father, ha szeretnéd az Atya szeretetét élvezni, then you, no room for the world. akkor itt nincs helye annak, hogy még a világot is szeresd. Also a little bit, um, just remember, just to, to remind you És még egy kis emlékeztető arról, amiről múlt héten beszéltünk. That is a church family.: Teát a gyülleketkinnt mi egy család vagyunk. And like any family, there's, there's people at different uh, maturity levels. There's És... kids and adolescents and adults. És mint egy rendes fizikai családban, itt is különböző érettségi fokokon vagyunk. Vannak gyerekek, vannak tinédzserek, felnőttek és idősebb emberek. És az a Biblia elvárása felénk, hogy növekedjünk. That we immature, that we would come to hogy nem maradjunk éretlenek, hanem érettségre törekedjünk. And if you want to grow, és növekedni Isten családjában, és gyermekből szeretnél felnőtté válni, akkor itt nincs helye a világiasságnak. Az, hogyha szeretjük a világot, az meggátolja a lelki növekedésünket. Also the Bible says that when we're born again we're born with a new nature. A Biblia is mondja hogy amikor új születünk akkor új természetet kapunk. The letter the Paul wrote to the Galatians uh, describes our old nature and new nature being at war with each other. A uh, pa levele a galatai galatabeliekhez leírja azt hogy a régi és az új természetünk harcban áll egymással. Loving the world will cause you to lose the war. És az, hogyha szereted a világot, az fogja eredményezni, hogy elveszíted ezt a harcot. Az A régi természetedet fogod etetni, és az emiatt megerősödik. It's like selling weapons to the bad guys. Olyan, mint fegyvert adnál el a rossz fiúknak. És akkor várnád, hogy a jó nyerje a csatát. A harmadik ok, ami miatt nem szabad szeretnünk a világot, az az, hogy mit tesz a világ velünk. A 15. vers azt mondja, hogy ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Amikor világiasak vagyunk, akkor nem tudunk uh, helyes módon reagálni Istenre. A believer consumed with the world doesn't appreciate God's love. Az a hívő, aki teljesen itt betölt a világ, nem tudja értékelni Istent. És az az a szeretet, amit a világból uh, kapunk, az sokkal valóságosabbnak tűnik, sokkal uh, Jobban betölt minket, úgy tűnik. Fact, world, Tehát, ha szereted a világot, hogyha benne vagy a világ szeretetében, akkor ha Isten szeretetére gondolsz, az, az nem egy kedves dolog. Because it brings conviction of sin. Azért, mert ö, az Úr ezáltal megfed téged a bűneidet illetően. És ez Isten szerint való, hiszen ő azt szeretné, hogyha tudomásunk lenne a bűneinkről, ezekből megtérnénk, és akkor jobban élveznénk a vele való kapcsolatot. Repenting of sin is painful and costly. De az, hogy megtérjünk a bűneinkből, az fájdalmas, és ennek ára van. is így érezzük. De ez olyan, minthogyha szükséged lenne egy, egy műtétre, és akkor ugye ez fájdalommal és némi költséggel jár. Verse 17 says that the world is passing away. A 17-es vers azt mondja, hogy a világ pedig elmúlik. But whoever does the will of God, abides forever de a Isten akaratát megmaradóké. And so we also És látjuk azt, hogy nem csak tehát, azt hogyha a világot szeretjük, akkor nem csak kevésbé fogjuk élvezni Isten szeretetét, hanem már kevésbé szeretnénk követni az ő akaratát is. Jesus said, if you love me, you'll obey me. Jézus azt mondta, hogy ha szerettek engem, akkor engedelmeskedtek nekem. But a believer who no longer enjoys the love of God will, will find it a drag to obey. De egy olyan hívő, aki már nincs benne Isten szeretetében, nem élvezi ezt, számára már teher lesz az, hogy engedelmeskedjen Istennek. A believer consumed by the world. Egy olyan hívő, aki teljesen így magával ragad a világ, már, már nem fogja érdekelni Isten, ö, Istennek az akarata. He Nem akarja befektetni se az idejét, se az energiáját, se a pénzét Isten királyságába. Már túl sokat fektetett be a világban. God says. De Isten azt mondja, hogy ott van a te kincsed, ahol a szíved van. Some of you, some of us, és közülünk is, we're honest with ourselves, hogyha e, őszinték vagyunk önmagunkkal, is in our homes, akkor sokszor a kincsünk, azaz -az otthonainkban van, vagy a lakásunkban, pockets, vagy a zsebünkben, a kapcsolatainkban, és nem a mennyben. A person like this may think that doing the will of God is a good idea. Ö, egy ilyen személy lát, hogy azt gondolja, hogy Isten akaratát követni az egy ez egy jó dolog. Maybe even thinks it's a noble thing. Azt gondolja, hogy ez egy nagyon nemes cél. But for him personally he'll say but there's never enough time, there's never enough money. De az ő személyesen so sincszerű elég idő vagy pénz. Tehát mit tesz velünk a világ? Azt eredményezi, hogy Istenben már nem találjuk meg az örömünket és nincs már arra vágyunk, hogy Isten akaratát kövessük. A is. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyakorlati meghatározását adja annak, hogy mi is az, hogy a világ szerint élni. Do, nem feltétlenül arról szól ez, hogy mit teszünk, live hanem inkább az a filozófia, amit követve éljük az életünket. A hozzáállásaink a hozzáállásunk a világhoz loving hogyha szeretjük a világot az végső soron ahhoz vezet hogy isten ellenségeivé válunk and this never happens suddenly És ez soha nem hirtelen történik james 4:4 says that uh, there's something called friendship with the world a 4:4 arról szól hogy van a világával való barátság when you like The world on Facebook. Amikor, mint a Facebookon, lájkolod like a világot. Sorry, Bocsánat, I, szerintem I but... sokan nem Facebookoznak, de but it, you start to pay to the Tehát ő elkezdett figyelni a világnak a, a divatját, hogy mi az, ami mostanában menő. You know, Nőklapja. Nőklapja. <coughs> yeah, you know. Mindig vannak benne ők, akik elmondják, hogy hogyan éld az életedet. James also talks about being spotted by the world. A Jakab arról is beszél, hogy a világ így megfertőz minket. It marks on us. Hogy, hogy így nyomot hagy rajtunk. And we just come to, to these marks. És akkor egy, egyszer csak így már elfogadjuk ezeket a nyomokat magunkon. Hát, tudom, hogy ez egy probléma, but, de hát szelavi, ez az élet. És egy pontján ennek a folyamatnak a világ már nem fog téged gyűlölni, hanem szeretni fog. It won't hate you because of Christ, but it'll love you because you're drawing near to it. Nem uh, fog gyűlölni, hiszen te már nem szereted Krisztust, hanem egyre közelebb kerülsz a világhoz. And then Paul in Romans 12:2 talks about being conformed to the world. És Pál a Róma 12:2-ben azt mondja, hogy olyannál változunk mint a világ. It's when we we say, well, this is the way it is in the world, this is the way it is with me és azt mondjuk, hogy igazodunk a világhoz, hogy, hogy azt mondjuk, hogy hát igen, ilyen a világ, akkor most már én is ilyen vagyok. We don't what's to God. Már nem fontos számunkra az, ami Isten számára fontos. 12, also talks about being with the world. Az első korintus 12.32 szintén erről beszél. That, that 11:32. Uh -huh. 11. so, Tehát ez nem egy hirtelen dolog ami megtörténik. Hanem egy hosszú idő alatt zajlik. It with Elkezdődik egy barátsággal. To spots, akkor egy nyomokat hagy rajtunk. Elfogadást. Then we conform to the world. Aztán már igazodunk a világhoz. We, you know it, we are with God. És mire ráébredünk, már Isten ellenségei vagyunk. And we're being with the world. És mi is a világgal együtt ítéletalásunk. Why we love the world. A negyedik oka annak, hogy miért ne szeressük a világot, az az, amerre a világ halad. Verse 17 says the world is passing away. 17 vers a világ pedig elmulik. The world is passing away. Elmulik. Christians, we should keep ourselves loosely attached to this world. Mi keresztények, arra kell, hogy törekedjünk, hogy csak egy lazán kapcsolódjunk ehhez a világhoz. Mert tudjuk, hogy mi valami jobbért élünk. A zsidókhoz írt levél ilyen kifejezéseket használ, hogy átutazók vagyunk, idegenek vagyunk ezen a földön. Zarándokok, és nem ez az otthonunk. Ne, ne kapcsold be a biztonsági övedet. Mert ki kell ugranod ebből a képzeletbeli repülőből. Nem ez az otthonunk. This is Ez a világ bár állandónak is tűnik, ez csak egy egy pára és eltűnik, elmúlik. De aki Isten akaratát cselkí, megmarad örökké. Tehát a világiasság annyira bonyolult fogalom. Nem szeretnék itt előttetek állni, és egy listát adni a bűnökről. Hogy csinálsz magadnak egy ilyen kis listát, hogy oké, okay, ezt csinálom, ezt csinálom. I must be Akkor biztos nagyon lelki vagyok. So de annyira sok a bennünk lévő hozzáállás. And these ez a bűnöknek a és ezek a szavak uh, arra kell, hogy minket, hogy nyitva tartsuk a szívünket. Hogy nagyon sokféle módon futunk a világ után, amikor uh, megelégedést keresünk. But John says, Don't love the world. De János azt mondja, hogy ne szeressétek a világot. Azért ami, ez Isten ellensége. Of who we are. Azért sem, mert... Ha megnézed azt, hogy mi kik vagyunk. Mi Isten gyermekei vagyunk. Azért se szeressük a világot, amit ez velünk csinál, mert minket Isten ellenségévé tesz. És azért se szeressük a világot, mert a világ elmúlik. In all of its glory. Minden nicsősége. All the billboards, minden poszter. All the new cars, minden új autó. All the boasting minden dicsekvés will pass away. El fog múlni. És ez nem azt jelenti, hogy isten szolgáira mindig fognak emlékezni. But it does mean that after this world is gone hanem azt fogja jelenteni, hogy miután ez a világ elmúlik, all the and and a világnak az összes filozofusa, gondolkodója és tudósa elmúlik, az összes hedonista, az összes rockstar, amiután már őket mindenki elfelejtette, and this planet has been replaced with. És ezt a bolygót felváltja egy új föld és egy új ég. Isten hű szolgái megmaradnak az ő dicsőségében örökké. És ez egy ígéret azoknak, akik megtagadják a világnak a kívánságait. És az ő akaratát cselekszik. And this is a bonus. És ez csak egy extra a végén. How do you know the will of God? Hogyan ismerhetjük meg Isten akaratát? How do you know the will of God? Hogyan tudhatjuk, hogy mi az ő akarata? Romans 12, 1 and 2 talks about surrender. A Róma 12:12 2 arról uh, szól, hogy, hogy adjuk át magunkat Istennek. Mercy, Az Isten irgalmára kérlek, adjátok oda, szálljátok oda testeteket áldozatul. Ezt jelent, ez jelenti azt, hogy átadott élet. Says, we'll És a második résznek a, a vége azt mondja, hogy akkor tudjuk meg, hogy mi Isten akarata. Psalm a 119 19-es zsoltár 105-ös verse azt mondja, hogy Isten igéje egy fény, egy lámpás a lábunk előtt. We need to be in the word of God. van arra, hogy Isten igéjében legyünk. Circumstances also reveal the will of God. Körülmények is megmutathatják Isten akaratát. Ahogy Isten kinyít és becsuk ajtókat. De talán a legfontosabb the Holy leads us into all truth. hogy a Szentlélek elvezet minket minden igazságra. John 16, says that. A János 16.13-ban and Muszáj, hogy és hallgassunk az Úrra. And do, as the Spirit says. és megtegyük azt, amit a lélek mond és elmenjünk oda, ahova a lélek vezet minket és ahol a lélek megfed minket ott meg kell térnünk a bűneinkből you know így tudhatjuk meg Isten akaratát a ez nem azáltal történik, hogy egy lelki imátkozik imádkozik érted well, it, de lehet ez is része persze ez nem nem a horoszkopok olvasásából fogod meg tudni Isten akaratát, vagy a tenyérjóslásból. Ha szeretnéd Isten akaratát meg tudni, akkor add át neki az életedet, olvasd a Bibliádat, és imádkozz, és figyelj oda. Így kell ezt tenni. És bárcsak ez ilyen logikusabb, vagy objektívabb lenne, de this is the will of God this is the wisdom of God Ez ez Isten akarata, ez Isten bölcsessége. Nem szeretné ha ilyen kézikönyvbe kapaszkodnánk hanem azt szeretné ha kapcsolatban lennénk vele we, we him, ahol beszélgetünk listen, vele figyelünk rá and és ő ha ő szól hozzánk. And I just want to share that with you there's a lot of a lot of people who wonder What is the will of God for me? És azért uh, szerettem volna ezt nektek elmondani, mert nagyon sok ember gondolkozik azon, hogy mi Isten akarat a számomra. What should I do? Mit tegyek? And, uh, it's very organic. És ez nagyon egyszerű. Olyan, mint egy kapcsolat. It grows, it changes. Ez, ez uh, olyan, mint a természetben valami, hogy uh, növekszik, változik. És ha szeretnénk megtudni Isten akaratát, akkor az kell, hogy közeli és alázatos kapcsolatban maradjunk vele. De Ő megadta nekünk az eszközöket erre. Isten igéje, Isten szent lelke. Úgyhogy ez csak egy kis ráadás a végén. Tehát ne szeressétek a világot. Szeretnétek, ha jó kapcsolatotok lenne az atyával? Akkor ne szeressétek az ő ellenségeit. Ne szeressétek a világ dolgait. Ez mind elmúlik. Tudom, hogy jól néz ki. Test kívánsága, eyes, szem kívánsága, life, és az élettel való kérkedés, de ez mind elmúlik. Don't love it. Ne szeressétek. It ez el fog múlni. Minden dicsőségével együtt. Father, de hogyha van kapcsolatod az atyáddal, him, és hogyha a, as a, as a, an child, engedelmeskedtél neki, mint egy engedelmes kisgyerek, you will you akkor will be kept te nem fogsz elmúlni, a te életed örökké fog tartani. You will abide forever. Te megmaradsz az atyával örökké. Tehát eldobnál valamit, aminek nagy értéke van azért, hogy megkapjál valamit, aminek pici értéke van? Nem, ezt senki nem tenné meg. I think I did that about years ago. Én azt hiszem, hogy megtettem ezt körülbelül négy éve. Emlékeztek a nagyon csúnya piros kis buszunkra, a Toyota a Ah, oh, Nagyon szerettem. But it was really rusty. De nagyon nagyon rosdás volt már. I sold it, and I Ö, eladtam, és vettem egy Ford tranzitot, vagyis which, hát gyülekezetként vettünk. Ami ugyanolyan rozsdás volt, oh. és hát nem volt annyira kitűnő jármű. Valamit, aminek nagy értéke volt. A toyota Toyotát. To és valószínű, a, a, aki megvette, eladta Afrikába, és szerintem még vidáman furikázik ott vele. De a tranzitnak pedig kevés volt az értéke. Körülbelül egy egy évvel később kihunyt a lelke. Don't trade uh, something of great value. oda valamit, ami nagyon értékes. Infinite value. És nagyon örökké való értéke van. with the father. az atyával való kapcsolatodról van szó. For something a finite, small value. Ne váltsd be ezt valami olyanra, ami véges és értéktelen. It's not worth it. Egyáltalán nem éri meg. Remélem, hogy az Úr szólt hozzátok. És ahogy erre készültem, hozzám is nagyon sokat szólt Isten. És nagyon ö, őszintén be kell vallanom, hogy természetemnél fogva én is arra gondolok, hogy nem, nem akarom ezt megtenni, mert jól vagyok így, köszönöm. I'm good enough as I am. Én jól God, vagyok így. God, don't, don't mess with it. Istenem, ne zavarjuk itt össze a dolgokat. Talán így vagy te is a te keresztény életedben. Na hát, tud jól lány vagyok, kényelmes. Minden úgy elég jó. De Isten nem azt akarja, hogy úgy elég jó legyen az életed. Igazán nem is akarja, hogy te jó legyél, úgy Hanem azt szeretné, ha szent lennél. Ami teljesen más. És a szavak nehezen írják le ezt. But as we come to the table, I want to ask us to just ask the Holy Spirit to convince us. Deh amikor így az asztalhoz jövünk, űrva venni, akkor kérjük azt, hogy a Szentlélek győzzön meg minket. So that we would know beyond a shadow of a doubt that friendship with the world, love of the world is not worth it. Tehát, hogy még minden kétséget kizárva tudjuk azt, hogy nem éri meg a világot szeretni, és a világgal barátságban élni. And with God is worth és az, hogy Isten barátságban, az viszont mindent megér. If Hogyha van valami, amit Isten felhozott az életedben, akkor valld meg neki. And come to the table. És gyertek az asztalhoz. Örömmel, tudván, And hogy te Isten gyermeke vagy. Forgiven. Tomo, esti, és megbocsájtott neked.